Перейдемо до третього рівня утопічного мислення. Спроб реформувати той політичний уклад, який існував в Україні, де жив мислитель, намагаючись його поліпшити та удосконалити, тобто наблизити до ідеального, а через це і сам спосіб мислення є утопічний. Перш за все, це система розмислів про монарха. Найвизначнішим твором цього типу в українській літературі є напучення королеві польському Сегезмунду августу, Станіслава Оріховського Роксолана, створене в 1543-1548 роках, яскравий зразок ренесансного утопічного мислення, сам змішаного. Польсько-українського походження Оріховський недаремно називав себе Роксоланом. Він заявляв, що вітчизна його Русь, тобто Україна, сувора і неосвідчена, яка завжди шанувала Марса, а мінерву щойно тільки шанувати почала. Адже Русь раніше не дуже відрізнялася родом і звичаями від скіфів, з якими межує. Проте, спілкуючись із греками, прийняла від них символіку і віру, покинула свою скіфську неосвідченість і дикість, і тепер лагідна, спокійна і врожайна виявляє великий потяг до літератури латинської і грецької. Русь, вважає він, провінцію Польщі в державному відношенні, лист до Павла, Рамузія від 15 серпня, 1549 року. Українська література, 14-16 століть Київ, 1988, сторінка 153. Подібне мислитель зазначає в листі до Яна Франциска Комендоні від 10 грудня 1564 року. «Вітчизна моя». Русь простягається над рікою Тиром, яку жителі надбережних околиць називають Дністром біля підніжжя Карпатських гір, пасми яких відокремлює від Угорщини. Народ той, ведучи збройну боротьбу проти своїх сусідів Волохів і Татарів, не займався ніколи наукою і філософією про часи Київської Русі України, Оріховський, очевидно, мало що знав, зупинившись на освіті середньої міри, частково слов'янський, частково латинський, на такому ступені, який був необхідний для ведення служби Божої і до вироблення законів, сторінка 155. Отже, Оріховський відчуває себе філософом саме цього народу, і це треба мати на увазі розглядаючи його утопії. Написано твір після великого вторгнення татар в Україну, скіфів, як тоді поетично називали татар. Поради королеві мислитель подає через те, що Україна перед татарами безборонна, а також почасти із із-за моєї вірності до тебе, а частково із-за любові до батьківщини», сторінка 113 Себе автор називає зразковий, підданий, якби ти захотів, Русь, від рабства звільнити, пише він, і спільно твоїй державі свободу зберегти. Мусив би показати вже від дитинства, що ти за король. Сторінка 114. Автор радить королеві. Краків спочатку залишити мусиш, і на Русь податися – щоб відбудувати її і врятувати громадян, що уникли ворожого меча. Сторінка 115. Для цього автор і створив свої філософські настанови, бо королю не вистачає часу на дослідження того, що в глибинах самої філософії міститься. Сторінка 115. Твір складається з двох книжок. Перша книжка – Розділяється на дві частини. Перша частина зветься «Про короля». Тут мислитель ставить вимоги до короля, тобто творить його ідеальний образ. Той має бути мудрий, отже треба, щоб по змозі вчився. Сторінка 117. За своєю природою має прагнути до правди та справедливості. Найважче в світі – Керувати державою. Король має стримувати свої бажання шанувати Бога, любити рідних, гуртувати громадян, а в час війни та миру захищати кордони. Вказується, що Олександр Македонський учився в Арістотеля. Правителі, позбавлені добрих настанов, стають тиранами, ті, які одержували задоволення від жорстокості. «Були навчені ганебними науками і вчителями» Сторінка 118 Доблесті перевіряються розумом та знанням Правитель повинен мати право остаточного рішення на сеймах Неближені до короля є гідні і негідні Негідні ті, що завжди хвалять короля Гідні ті, що часом засуджують учинки короля Виправляють його не схваленням, бо похвалою утверджують у помилці. Найбільше треба уникати підлабузників, базік, доносчиків та пліткарів. Король має бути мужем сильним, твердим, сарматом непереможним. Полишити розкоші і машкари, і... Поїхати до гімназії справжньої доблесті на Русь, а не жити в Кракові, безпечному місці, до речі, цю пораду автор повторює кілька разів. Тот же житиме серед труднощів та страху, поєднатися з підданцями і стане загальним улюбленцем. Опорою своєю король має зробити шляхетство і прихиляти до себе бути щедрим, непожадливим, уникати підданих, що вельми дбають про королівські прибутки. Державу треба захищати так, що року хай воює покілька воєводств, змінюючись. Коли найде особлива велика сила, скликається посполите рушення. Найсправедливіше, щоб король перебував у межах свого обов'язку, сторінка 123, він вибирається задля держави, і не держава задля короля існує. Закон же, коли він є душею і розумом держави, є тому далеко кращим за непевну державу і більшим за короля. сторінка 124. Закон – правитель вільної держави. Король же є вустами, очима і вухами закону. Король – це посередник закону. Правити мусить не людина, а закон, який є даром Божим. За порушення його Бог помщається вбивством, чварами, вигнанням, ворогуванням, руйнуванням, рабством – Веде державу до ганебних законів. Тирани завжди нещасливо закінчували життя. Коли король підкорить себе закону, Королівство стане щасливим. Коли ж вкаже, що ти є паном закону, Змінить тоді Господь королівство тоє І віддасть або вороги, або рабові твоєму. Сама людина керувати державою не може, а має мати вірних помічників-порадників. Не зайве відзначити, коли б замінити слово «король» на «президент», «королівство» на республіку, ці думки звучать вельми актуально по сьогодні. У частині другій книжки, книжки першої, йдеться про Сенат. І тут думки Оріховського надзвичайно суголосні нашому часові. Тиран не має сенату, або як має, то нікчемний гурт людей. Тиран пельнує, щоб видатні люди в державі не зростали ні в благородстві, ні в науці, ні в доброчесності, виганяє з держави відважних, шляхетних, розумних, вчених та багатих мужів. Король, що править, ставши з ласки підданих правителем, обирає у спільники найкращих і найвидатніших, талановитих і вчених оточує увагою. Сенат же добирається так, щоб король був королем, а не тираном. Не можна висувати на керівні посади зажерливих, інакше з'являться в державі хитрощі, обман. Зрада, грабунки, чвари, насилля над слабішими. Тому до Сенату треба підбирати людей стриманих, що задовольнятимуться малим. До державної служби не можна допускати людей незнатних або заплямованих. Добирати до Ради треба людей відомих, тобто доброго роду, з авторитетних родин, але авторитет є нагородою за славу і доблесть, а не породу. Отож знатного розпусника і гультіпаку треба відкидати, а незнатного звичайами своїми протилежного цьому прихиляти до управління. Ніщо так не руйнує держави, як чвари в Сенаті. Тут має бути належна згода. При незгоді між сенаторами король не може міцно тримати стерно держави. Коли в сенаті з'являються партії, то вони прагнуть знорити супротивників образами, приниженнями, плітками. Сторінка 127. Моє і твоє – два джерела всілякої незгоди в суспільстві. З цього виникають заколоти. Що призводять до кінця держави. Сенатори мають стати отцями держави, далекими від чварів, дружніми лагідними. Хай душу мають незатуманену не неоплутану не ненавистю, не сліпу від заздрощів, а дбають за те, що корисне державі. Колорлеві належить бути чуйним до плачу. І стогону своїх підданих, у яких відібрано свободу. Вони ж не зважаться поскаржитися королеві, бо це ще погіршить їх становище. Хабарі по судах і правліннях нищать лад у державі, бо громадяни починають думати зле про республіку. Король має звільнити свою державу від такого рабства і нікому не дозволяти сваволити. Єпископи в Сенаті – це правило чуже для релігії. Релігії Господа Христа. Єпископи не повинні призначатися правителем, а вибиратися вірними, як рівними перед Богом. Від цього твориться нелад у церкві. Дві речі маємо визначити, аналізуючи поданий матеріал. Перше, автор виразно і постійно протиставляє конституційну гуманну монархію тиранічній. Перша була в Польщі в той час, друга в Московщині, до речі, і це стане згодом традиційним при осмисленні ролі правителя українськими мислителями, що далі покажемо, і друге, автор бачить Україну не як окреме державне тіло у певному зв'язку із Польщею, а як провінцію цієї держави. Але центр цієї держави бажає перемістити з Польщі та Литви Кракова та Вільна, де не має жити король на Україну-Русь, вивесити країну у центр держави Отже державної піднести, як це було, до речі, в часи Київської держави. Коли саме українські землі були місцем поселення Верховного Правителя, Литва і Польща, відповідно, ставали провінціями, це зумовлювало б і ріст тут державотворчих процесів, розвивало б освіту за яку активно поставав Оріховський та культуру, зокрема науку та філософію. У книжці "Другий свого трактату «Мислитель подає пунктами напучення королеві від зразкового підданого. Вони такі. Перше. Дорадник короля мусить підкорятися йому без образи і слухати його наказів. Король має про нього дбати» а він з'являтиме, яким хоче бачити правителя. Підлеглий має поважати короля, і король хай дбає про це, дотримуючись двох умов, дбає про добробут підлеглого і чинить так, щоб виглядати мудрішим, справедливішим, сильнішим і кращим за нього. Підлеглий має любити короля і вірити йому коли підлеглі вважатимуть, що король нерозумний, несправедливий, слабкий і безчесний, становище держави стане непевне.